Hoizeko 11 dira. Etork egun honetan ongi etorri oihartzun kimatzen saiorak. Gaurkoan ahozago dabilen gai bati buruz hitze dugu. Izan ere, gero eta gehiago dira, Euskaldunok Estatu propio osatu erotela dioten ahotxak. Iz, eta noski, barakiztue, aurten bostuen urte bete direla, gaztelak nafarroa berekain hartu zuela. Horretarak, Horta ez gaurkoan gurekin gonbidatu berezi badukagu, e, Xabier Galardi, filosofiako irakaslea, Donostiako Erligio Zientzien Goinstitutuan Erligio kultura eta Gizarte Buruzko Masterbatean batean, irakasle dabil eta herrien herrien eskubide, eskubiden aldeko nazioarteko oligako idazkari izan zen besteak beste Javier, egunon? Egunon denoik baita Egunon, asier Egunon Nafarroa <jugotki> Bueno, eh, 2008an, bostean urtebeteria gaztelan Nafarroa konkistatuzula edo albako dukeak esan dut zela Espainia bat likonkistatuta izan zela Han konkista bat izan zela diote, kolonizazioa Ez zoi konkista militarra, baita kultural eta lingustikoa ere. Argi Argidagona zera da. da. Nafarroak bere struktura politiko propioa izateari butuziola eta ondorioz, gerora beste, subira nokta zunetik, babestea ba, albidetzen zuen instrumentua galduzuela. Bai, em, bueno, hasi baino lehen, Xaiber, hemen, iru teoriaa zaltzen zezkugu edo, iru esplikazioa. Batetik korronte baskon gadoa, honek izkutatu egiten du Euskal Herriko Luralden artean egon zen batasun politikoa baina eta aztu Nafarroak Euskal guztiak barne hartu zituela bestetik bertsio Nafarra dionez en, honek dio Nafarroako Erresuma Europako estatua izan zela eta Euskal Nuneak izan zuten bakarra Nafarroa izan zen Euskal Erresuma eta beste asaltzen zegun beste korrontea daba korrontea Espainia erra honen iritziz konkista eo, sa, konkistaren berri ematen zuten garaiko Iturriak ziotena ukatuz, Euskal Probintziak borrondatez eskainie zioten bere burua Gaztelako erregeari. Ba, nere ustez egongi eh, presentatu dituzue eh, gaurko gunean eta ba historiografia aldetikan, ezta historiaren ikuspegitik eta dauden eh, perspektiba nagusienak. Interesantena guretzako Euskaldun bezala eta Nafarren bezala, uste dut eh, Navarralde taldeak, eh, ba Navaralde eta espectro politiko zabal batek defenditzen duena Perspektiba, historiaren perspektiba luze batean dela, ba, ongi esan duzuen bezala, naparroa, ba, instituzionalki eta juridikoki Europako estadurik e, zarena izan tzela eta izan dela. Hori, nik uste dut, oinarri bezala e, oso importantea da perspektiba historikoa, oroimen historikoa aldetikan eta kontuan hartzea, ez da? Ruka ideologikoan eta etorgizuneko. Zer, hain zuzen, egun urtez, e, ba, irakaskuntzan eta jaso izan dugun perspektiba ba, guztiz espainolista eta estaduek egin duten historiografiaren e, iritzi bakarra izan da eh? ba, historiografia frantsesak eta berdin ba, espainiatikan ba, testoetan eta espainiako ikuspegia azkeneko urtetan noski hori aldatu aldatzen joan da baino e, gaia ondo zentratu duzuten bezala ba, soberaniaren ala, da? azkenean ba, konkistaren inguruan eta atzean dagoen gaia, eta guztiagot zuen e, ikuspegia eta gauzko helburua horren inguruan e, aritzatela, dela da pisko bai, bat, e, komentarioa, soberaniaren gaia. Soberaniaren gaia guztiz munduan, lehen dabeizi, e, transizioan dagoen e, konzeptu importante da, konzeptu juridiko, politiko, teologiko ere, importantea. Eta baitaaren, oski, Euskal Herriaren etorkizunerako, Nafarroaren identidadearen argitasunerako, eta denako. Europaren kokatzea, ze bai da, nik desafio ondiena, <coughs> konkistaren inguruko, eztabaida tabai guzti honen inguruan da, aldi berean, gaurkotasunari, eta, eta bereziki, ba, etorkizunari dagokion kion gai nagusienetako nabusien, bat, ez politika maila. Ordan zure iritziz, konkista bat distantzen, ez da lantzari gabe? Ba, hori eh, gaurko <coughs> E, Hispainian alde, aldetik, historiografo ben, zientzi mailean eta ezagonenak eta barretta e, ados daude horrekin. Ez da. Ben, ezin da, Zalantzan inoan dikere jarri <coughs> ez da. Ehen ze garrantzi izan zuen erreligioa, konkista honetan? Bueno, erreligio horrena el izaren e, parte hartzea izan da, ez da? Da, Alde batetik, goi, harreman bionibokoa izan zen, hau da, e, alde batetik, interesa estrategikoa nabaria zen, momentu honetan gaztela eta aragoia e, artean, e, ba nola baiteko, estatuaren unifikazioa egitea, Espainiako unifikazioa egitea, alde batetik. Eta, bestaldetik anba, interesak, batikanoaren interesak ere bai, estatu monarkikoak, absolutistak eta Europa antzeak, eta berezekik, Frantziarena eta Espainiarena ere, Ez, Espainiaren konzeptu abera ere, horazten da pixka bat elaboratzen, zer hor arte, oza, sea, rekonozitzen bai zen Espainiako erresuma ezberdinak, eta dokumentuetan denetan haipatzen dira. Eh? Gaztelakoa, e, ba, Aragoikoa, e, Kataluniakoa, e, Andaluziakoa, Andaluziarekoa momentu hartan lentxotik angeretatu bat zen, ondoak zuen bezala, ba, Zea, musulmanen eta expulsioan, granada erresumatikan errezumatik, eta hori zortz ere historia izan zen. Hori ere nola esplikatu izan du diguten, ba, nahikoa altrebestua izan da, gai. Baino voltatuz, asiera nena, nik uste dela, gaurko gunean perspectiva historikoan, Nafarroaren nortasuna eta instituzionali aldetikan an, ba, Eurropako estadurik zarena dela, hori oso, oso importantea da. Eta hortan Navarraldeko taldeek, hori askotan azpimagatzen dute, eta nu ustez, osongi egiten dute. E, osongi egiten dute, zerain zuzien hori e, izango da 16. mendimendean 16. mendetikan 1918-1919ko ba, instituzionalki Nafarroak sanoida zentzu juridikoan zentzu juridikoan soberania hori joango da poliki poliki etetzen gaurko amajoramientoa eteraino eta hori frankismo ondoren eta baino e, aspekto instituzional hau e, zuzenbidari dagoki eta ba gabe Hortan, jo, joango da, datotzen urtetan, eta batalia importante bat Euskalegian, zan e, dut, estabaidea ideologikoarekin batera, eta lorpen e, politiko importante bat, lortu daitekena, zalantzarik apen, eh? nik uste dut, e, gero eta indargeiago daudela, bintzat, Politika, nik uste du alderdi politiko ezberdinen aldetikan eta horren aldeko ez da. Europaren, Europan eta onuren barruan Euskal Herria izen ezberdin ekin, Euskal Herriko komunitatea, Euskal Herriko e, estatua, edo nahi duzuen bezala, hori kokatzea, eh? alde batetik, Europako beraz batasun e, komunitarioen eh? batasun politikoan edo komunitate politikoan, komunitateen konzeptuaren guk ez dut importantea dela, eta hortan txertaketa bat egin daiteke. Herriko e, komunitatea, bezk komunitate autonomoa, Nafarroko komunitatea eta Pagaldeko Turkizuneko departamentu komunitarioa tabad, hori, estado bezala, baina berreskuratuz alde batetik, ba oraingo soberania berreskuratuz ez hori da noski. Bai, bai. Soberania zentsu e, juridikoan. Ze bestea, ez gea orain sartuko, baina eh soberaniaren dagoki gaur kontura gaitezen benetan munduan eta soberania gaur ekonomikoa dela ezai ez da inbeste juridikoa eta hori ez, ikusten ari gera e, egun batetik bestera espainiako historianan dio ez gertatzen ari den momentu honetan alderdi politikoekin bai pesoekin zigertatu den e, peperekin zigertatu den eta oda soberaniaren bat militarki beti frankismo garaitikan estatu batuen mendegonda espainiako soberaniaa bera militarki Eh, Libiako kasua, azkenekoa, ba, egazkinen mogimendua ero, ezer, nah, hori. Hori alde batetik, eta bestalde ekonomikoa. <laughs> Momentu honetan eta, <laughs> banko zentralak, Europako banko zentralak, FMIk, eta bar, eta ez nahi dut, ba, instituzio herraldo joiek, eh, ba, eragiten nahi dute, beraz, soberania ekonomikoa, garbi da, diktat bat, diktat internacional bat, ezartzen zaiola ere, Espainiari, beraz, non geratzen da, soberania juridikoa bera ere, Oentunetan kustionatuak geratzen da. Soberanea tutelatuak. Tutelatu, tutelatu, hori da, bai. hori da. Europatik han lehen gortean ikus zer ben duen konstituzioan latzeko beharrizatzen duzera. Horritu. <laughs> <da>. Bait, <laughs> bai, voltatu ze pixka bat konkretuago lotura, Oa beste gai, mereziko luke beste unbaterako, ez da? Baina, orduan duan e, eltzen diot berriz, elizarekin koneksioak, ze gaur arte hor badago beste lotura importante bat, eh? ba, gerrak kondizionatu dituena. Bai hemen ezigarrenengo eh, karlistadak, gerra karlistak eta ze esanik ez, ba gerra frankismoaren gerra. Ber, lotura hor importantea da beti erlijiosoa politikoarekin. Ze Ainxusen, ba frankismoak aldibidez Naparroaren integrazioa faktore erlijiosoen bidez eta izan zen eta Elizak hor eta baita 16 garren mendean. 16 garren era eran maltzur batean. Orduan Vaticanoaren eh, eh, moral aldetikan eta desastre bat zen. Eh, baina E, politikoki eta dokumento falsu batzuk eta antolatu zuten, eh? Fernando Katolikoa, Gerregiak eta Vatikanoarekin eta bareta, hain zuzien, ba, justifikatzeko, eh? beraz dokumentu falsua, justifikatzeko konkista. Baina, gustatuko dake eh? gai horretan zentratzea, zen ere, Joana de Albrecht, edo, Albrechteko Joana, protestantzea zen, ez da? Bai. da Dakizuen bezala, Joanes Leizarragari, Biblia, Euskaratzeko eskatuzio, mm honek? -hmm. Elizaren kolaboratioak arreztuena. Ba, hor gertatzen den, Nafarroa ba, zatiketa geratzen da, e, e, zatituak geratzen da Nafarroa. Hor duari parraldean, e, konexioak daude Alberteko eta nolapait e, <coughs> Alberteko familian bidez, labritetarrak eta barretan, Frantziako e, koroarekin. Eh? Beraz, eta E, Frantziako erregeak, ba, enrique irugarenak, eroago bar, eta barra eta, lotura bat mantendu, beti rebindikatuko duten Nafarroaren erresuma, adibidez, aspektu juridikoien gatik. Ba, bueno, hori da, Europaren kokatu da, Frantziak eta Espainiakin, ba, estatu gintzen eta daukaten leia, eta Nafarro erabiltzeko bere interes alde. Ba, hor kokatu behar da, albret tarraren eta barra eta, ikar aldeko seigaren merindan, base Nafarra, base Nafarroa, ba Pauen eta baketa beti Nafarbako eh erresuman nolabaiteko hain xuzen juridikoki beti izan du du eh 18 mende arte frantziko Irautza arte representazio bat. Ba, horren anekdota txiki bat adibidez, horren jarraipen instituzionala ez Parisen berdan, oi gente coachingnik gustatu dute dakiela, baina bueno, gauza e, txikiak dira, baina adibidez badago leku bat e, Parisen zentro zentroan, Panteoiaren eta sorbona universidadearen inguruan, garko unean, e, ba, ekol politeknik deitzen dena, beraz, <coughs> Informatika, e, ingenieritza, e, elektronika mailakoak eta bar, eta... Horren ba, zuzen, ba, lorategia e, txukun bat, eta ondo mantentzen dena, Le Jardin de la Navarra daitzen da, Naparroko lorategia. Zer nahi du, ba, Naparroako korteak eta beti, hain, ba, eremu bat, e, ba, instituzionalki, ba, gutxi arte mantendu izan dudutena, eta frantziko gobernuak berak ere, errespetatu izan dudan. Boa, txikikeria bada, baina, anekdota batzuk, ba, nola baiteko, Arrasto bat balotzen duena Nafarroak e, Europan eta Frantzian bertan izan duzuen e, onarpen eta rekonozimenduaren senalea da, bai. Beraz, soberaniarekin lotzen da, soberania poliboliki galtzen joan dena baita ere, ez da. Bai. Eta lehenko gaira egitzuliz, Biblia euskiratzearen anekdota edo, bentsat, datu hori oso garrantzizkoa izan ere, horrek esan nahi duena da, Nafarroak gara ertan euskalduna, zela? Izta? Ba, noski, hori... hori... <coughs> Guztiz, evidentea izan zen, evidentea da, eta hor beste detaille bat da momentu hortan korteak eta erreginak, eh, bai, e, Katalinak eta gero joanak ere, ba, hain zuzien kalbinismoaren alde ingoutela, ba, bat katolizismoaren kontra joateko, beraz estrategikoki momentu hartan zegoen erreformaren zatiketazioen helizan, Zalemania eta eh, Erromatikan eta Lutero dela eta bar, eta ba, erreformaren austura izan zen. Gari Euskal Herrian, hain ba, zuzien, ba, korteak eta eliteak e, zoritxarrez, ba, baseak eta Momentu bueno, Momentuartan behintzat, berak espero zutena errian erantzuna eta rebe rebelio bezala eta, hau da, larketa bat sortzeko soberanian izanean, Nafarroaren eta horietzen gertatu. Baina asmoa zen, Piska bat kalbinismora joan eta ai duken bezala, ba, bueno, bat joko internazional batean Alemaniaren babespean eta piska bat behintzat erreformaren interes, er interesa lortzea baitare, ba nola baiteko ipar galdeko Nafarroaren e, bueno, ba, alde bajartzeko, ez ta. Baino beti Nafarroa osoa kontuan hartuta, azkenean ba Espainiaren eta e, Kastillaren kontra joateko, ba, bueno. Nafarra ari buruz itsegin ondoren, gaurko gain nagusian zentratuko gara. En, gero eta gehiago dira Euskal Unok nazio propio bat eduki behar dioten diotena hotxak. Gaur egun posibila ikuste duzu? Be, inoiz baino gehiago, ba. ikuste dute bizitzen ari garen e, fase honetan, ba, importantea da, alde batetikan, ba, violentziaren haitzakia eta hori. Beste gai da, biolentziat, lasaitasunaz, eta egin dugu ustek, gehiago itzain berriko litzatekeela baita ere, hau da, indarraren soberaniaren naz. Indarraren soberania oso importantea da. E, sanai dut, e, Euskal Herrian bertan adibidez, e, bueno, a ber, konkretatu ingonaz galdera, piska toloko egin didazu, baina, e, hori ere lotura dago, aspekto singular eta particular oso importantea da e, indarraren soberania. Indarra ez erabiltzeko. Eh? Baina indarraaren eh, sujetua norden hori aitortzea, onartzea, rekonozitua izatea oso oso importantea da. Hor problema eh, internazional da, momentu honetan onuk duen problema impo importantena da, Munduan, estatu batuek, ziak eta, e, zan nahi dut, hor badago triangulo bat Izrael erekin, horiek e, nahi dutena egiten ari da, oriente erdian, bereziki, orain Sirian gertatzen ari dena, dena xaxatzen, dena bazterak nazten, oriente erdian gertatzen da azkenuka, baina duela hogei urtetikan Iraken gertatzen ari dena eta, bar, eta era lotxagarrian, Eh, Inperialismo utxa izan da, eh, erabate injustua... Ta, nio, soberania militararekin munduan eta ikusi behar du. Eh, txinarekin batean eta lehiak. Horren barruan, onuren papera oso importante izan beharko luke. Zer, ONU bai da nazioren representante eta ordezkaritza. Eh, Berritxu beharra, transformatu beharra, egokitu beharra... eta Baina, eh, internazionalki eta onua izan beharko litzake autoritate mundiala. Eh? Ne hurri batean indirektoki. Erekonozitzen dena, baina oraindik kan estatu sa hori aktualizatuta egitu. Eta hori egokia da guretzako ere, Euskal Herria bere osotasunean, eta Euskal Herria nazio bezala eta iruditzen zait, hor e, ba, kokatu behar duela alde batetikan Europan, bai? Europako beraz e, komunitate politikoan bat eta bigarrena mundu mailan onuren barruan. Hau da, nazio batuen, nazio batuen erakundean, elkartean, eh? Eta, bi eta juridiko aldetikan oso importantea dira. Nik ikusten dudana da, atzerapen bat, pixka bat, adibidez, ba, alemaniarekin, ahremanak, eta euskalegia, eta rebindikazioa, autodeterminazioaren, eskubidearen, rebindikazioa, e, alemanian eta aspaldidanikan han, e, gehiago alderdi politikoak, eta bar, eta landu izan balute, eta bar, nik uste, e, importantea dela, faktel hori. Bueno, Egin daiteke, mendik aurrea ere, eta Adibidez, ezkera bertzalea bera, ba, duela hogei urte eh, ba, Latinoamerikarekin, El Salvadorrekin, Nikaraguarekin eta harreman internazionalak solidaritza mailan eta e, e, bizi izan du dira. Hori bueno, osongi egon da, baina e, Europaren erdian eta, igual, aztu egindapizkat, e, bereziki Alemaniarekin. Alemaniak duen piso, ekonomiko, politikoa, e, e, eta hori ja, duela hogei urte, badakizue, eh? ba, Alemaniaren bat, bateratzearekin, Ba, zein paper importantzia betetzen duen bereziki e, ekonomikoki ere gaur, Alemaniak esaten den bezala, ba, motorrea da Bueno, ni bintzat eta beste batzuk e, aspalditikan ikusi izan zandudugu perspektiba horrekin Alemaniaren garrantzia anguretzako ere ez hain beste ekonomi mailean ba, ekonomi kapitalismoarekin eto solotua daudelako, baina juridikoki juridikoki, bai, onuren barruan eta bara, eta importantialitzateken eh, bai, Faltan botatzen duzu Espainian demokrazia bultzatzen duen eh kolektibo intelektual bat. Bueno, eh Espainiatikan badaude, ba, baina baina pizka bat imaginalak e, dira, ezta? Ba Euskal Aguiaren alde baino beti egonda, bai spektro bat, eh talde bat egonda, bai, intelektualen unibertsitatean inguruan, ba, baitare kuadro politikoetan eta ez Alderdi Ofizialetan, baino do, jende independentea eta eta ba pixka bat konektatu duena, eh? Zaila izan da eh violentziaren faktoreak eta etaren eh realitatea eta bak eta ba, ba eretare, eta e, Europa nere, Frantzia, Italian, eta bak hanik Ba, nik ez autozu da pertsonalki, ba, ba, zenbait e, genderentzako ereta bak eta zaia egiten zen, eh, urertzea, alde batetikan urertzen zuten gure gaindikazioak eta, eh, bereziki autodeterminaziorena, ah, soberania izateko, baina E, azkeneko gaita maurte horietan, eta Europaren kontestuan, eta ba, praktika biolintoak e, edo, biolintzia e, erabiltzea eta barretara, ez da hain erraxa izan, hain beste jendearen zako, eta barretara. Gu tradizio horretan, hemen Euskal Herrian, eta, bueno, aspaldien ba, diken frankismoaren kontrako buruka horretan, eta, bar, eta bueno, gure kontrasan ekin, eta barretara, e, nahiko bidezkoa bezala ikusi izan du dugu, e, askok, Baina, itortu behar da, kanpoan eta oso zaila egiten, zela e, mezu hori pasatzea eta aregutsiago ba, onartzea, ez da. Orduan, lehenengo pausua Europarekin, batez ere Alemaniarekin en, erlazioak edo, harremanak bultzatza izan gulitzake. Gure bueno, autoeterminazio askubidea aurrera eraman alizateko. Bueno, egin baina esan nahi dut e, maila batzuetan eta e, ba, egiteko dago, ba, egiteko eta... Ba, alare ez da, e, a ber, ez da Alemaniaren, oski Alemaniaren... E, Apera, bakarrikan, e, e, erabaki horra eta e, izango, baina, bueno, pixu handia e, izango du. Eta hori PNV gadibidez eta e, Arzailuzen e, e, garaian eta, eta bueno, nik uste, esperantza hori bazutela Alemaniarekin eta babesa hori, lortzea, baino. Hortan ere ez dira gehiegi nahi dut benetan saiatu e, austura bate hau benetan gure hortasunaren alde e, objetivoboki balatze. Hori gehien bat ezkerga abertzea lana izan dagushau kanpoan behintzt eta autodeterminazioaren alde eta lan egitekoarena. Hori eguneko gai bizibizien dagoena da eta etorkizunean gerota indar gehiago hartu, ikusi egin behar gazteriaak eta, ba, Zuek tartean, eta ba, eh, nola, eh, bai, nola bizitzen joaten garen, eta baina, honi bueno, ikuste dut horizontea, euskalegian horizontea, inoiz baino zentsu horretan, interesanteagoa eta garbiagoa saltzen dena, bai, soberanariin aldeko bidea. Zongi, eta hor duan, indarrabertzalen arteko el, elkar lan bat edo bultzatu horko litzatak ez, Norski? Bueno, hori ikusten da, eh, Azkeneko bi urtetan eman den aldaketan eta uste inpresionantea dela, e, perspekti laburuan egunean bizitzen ari gara etala denboraren perspektivarekin eta e, hori, guk bizitzen dugu, egunean, e, egunean gurpilean, eta aldaketa impresionantea da, ondia bai. Dembora, batekin pixkat ikusten denean, eta sortu den eh, mogimenduak, eh, ba, sortu bildu, ba, ezkerra bertzalea, ba, euskoalkartasunarekin, ba, sobenaniaren klabean itzeginia izan da. Nik pensatzen dut PNB-rekin ere, eh? isilikan, ba, hor, kuadro zarrak, berezeki pensatzen dut, eh, arzailuz bera. Arzailuz beraarekin, eta izaten den sukaldelana, da, eh? bai, isilik eta bar, eta ez dakit, nire impresioa da, eh? ez dakit, ez dut datorik eta bar... Elkaraztak badude eta elkarla... Ba, ba, beno, editeke... bai, eta esan edut, klabe soberanuan eta eh, epe laburrean eta planteatzeko nik bentsat esperantza badut, eh? ez dute datorikan, baina uste dut, eh, gertatu den eh, batze prozesoa dibidez bildurin inguruan, eusko alkartasunarekin eta zenek esango zuen, ba, garaibatean, eh? ba, bueno, ba, berdin aralagerekin, eta bueno, dagoen, ...mogimendu guzti hori... ...hor ba, dago, forma bat hartzen ari da eta... ...bai... ...nik uste dut... E, ...baikorak izan gaitezke la, zentzu horretan e, epe laburera. Bai, beste dato bat aipatuko e, dut... E, ...nei e, bat ima duzu bat... ...autodeterminazioko prozesuari buruz eta... ...igual, engeiago luza gaitezke... ...nei bat ima eh? Mino, anekdota txiki bat... A, er, or, e, ...liga internazionalena aipatu du, duzu eta... ...hori... Bai. Or, e, Laro gaita sortu zen Gernikan, eta besteak beste, ba, bueno, jende askoren artean, ba, gora hitzaren Arantxa Rutiz egola, zegoen e, ba, orain Laura Mintegi ere, bai da, ba, ba, orduan ere militantea zen, eta parte hartzen zuen e, e, talde horretan. Eta manesgoien etxe ipagaldeko historio gile bat, e, bi ba, mila laugean hiltzen zen, gora indikan gazterik, ba, mendian, e. Erorketa txar bat eskalatzen da izela, erorketa txar bat izan zuen, eta erori zen. Ba, hori lendakaria izan zen, ba, gure liga honetakoa, eh? autodeterminazioa. Eta Parisen onartuak izan ginen, liga hori internazionala da, eta hor jende ezberdina zegoen. Eta ni e, Euskal Herriko ba, idazkari bezala gondunitzen, hiru urte, ba, nahiko e, tinko eta lanean. Ba, Esan behar da, bueno, hori sortu zenean, laro geita eta laro geita amarrean, eh? laro geita amarrean hain zuzen, ba... E, Euskadiko Parlamentuan onartu zan zen e, autoditatasminazioaren eskubidea, PNUB Euskal Alkartasunak eta gari hartako Euskadiko eskerrak eta bak, eta kanpotikan HBen babesarekin. Beraz HBren babesa hiru egun lehen naggoztikan Iruñaian izan du zen. Eh? Ba, Napalroetasarigara Napargoen soberaniaz eta hiruñaan izan zen manifestazio erraldoi bat, beraz pankartan eta ba, nire annengoen, Eta erri bat gara, eh? erri bat gara, pankartarekin. Eta handikan e, iru egunea ba, Euskadiko e, parlamentuan eta ofizialki eh, onartu izan da. Bien, egia da, hor, taktikoki eta gero aldardi hoiek, da IPNV eusko alkartasuna, eta, bueno, a ber, onartu izan zen, baina gero zuten landu, ba, reibindikatzen eta estatuaren aurrean. Baino importantea da, ba, Euskadiko komunitatean, Ba, Euskadiren edute, autodeterminatzeko eskubidea onartu izan zela urte horretan. Azduela hogei urte. Sa Euskadi gauza horiek, ba, instituzionalgi ere, importantea da, perspektiba historikoarekin, etorkizunerako ere, hor ba, dagoelako dato interesante bat ez. Bai, baina beste gauzatxo bat esan nahiuen. Esan nahi nuen hor, manezgoien etxek, hor eh, duan goratzen aiznik, laro gehita amalauean, ni orduan duan hasi nintzen ipagaldean kanbohan ba, klaseak, angoi ikastolan, e, filosofiako klaseak ematen, Eta behin, nola komentatu zidan, New York Timesen, eh, beraz, eh, prospektiba bat, estudio prospektibo bat, 2000-geirako, 2000-geirako ateratzen zen Europako mapa, eh, eta Europako mapa estadu berriekin eta barreta. Hora, agertzen zen, Euskalegia nafarroaren izenarekin. <laughs> Bezat, beitu ze paradoja, eh? nafarroarekin izenarekin, beha, estatu independentia ben diga, bi mila hogei. Bueno, hori, hipotesi banta, e. ez da? Eh? Baina, bueno, baduela hogei, eh, hori, laro eta mala hogean, ez baina iz konfunditzen urte horretan eta komentatu zidan emanezgoien etzeketa ez da bizak Xabi. E, e, New York Timeseko aldizkarian ikusi dira bizak. Mapa hau e, eta agertzen duk Nafarroaren izenean Europako estadu berri eta bar independente bezala Nafarroarena. Bueno, horrekin lotzen, lotzen dugu aspekto historiko horrek gain, haudazu. Nafarroaren juridikoki eta eta Navarraldek, hori Navarraldeko Navarralde E, taldean eta dabiltzanak, ba, histori gile, ba, bueno, beha, piskan militantez berdinak, alderdi politikotakuk ere, piskatez ezkera behzalekoak eta barretazta. Ba, hain zuzen, hori da rebindikatzen duten, aspektu juridiko hori, eh, beraz, mila urteko historia juridiko aldetikan, ba, sobenariaren klabea, ba, oso importantea dela, ba, nafarroa, ba, euskalegiaren ama eta seaska rebindikatzeko. Da, eh? eta e, endatu hori interesgarria da izan ere, Internazionalki errekonozimendu bat Hori da, da. Farrari, ja, eta, ez da gutza bat ere bat dela. Hori da. Hori, eh, Europan adibidez hoiekin eta gauko biolentziarik ba, gabe eta ideologikoki estabeidatzeko eta ba, edo non, edo dira gauzak irabaziak hor daudelako testuen kontra eta errealitate guztioin kontra eta ez dago joaterik, ez dago joaterik. Eta hori da, e, e, zanei dut, ba, ez da, bai da ideologikoan eta etorkizunan oso importante izango dena, eh? ba, telebiztetan zen bai programat tertulian noen programetan eta bar, eta horiako gauza simple batzuk argi edukitzea denok, evidenteak denak, oda egi galantak direnak eta izkutatuak izan direnak. Eh? Hey, en... ha, hori da, ba, politikoki eta juridikoki, ba, oinarrizko gauzak. Baina, ala lezaten da, Nafarraan bertziudea izkutatuak izan dela, Adibidez, Gabriel Eskurteak esaten du, Nafarro Mendebaldeko Nafarraren arteko apurketa edo satiriketa edo bereizketa horretan imperialismo Espainiarak historikoki lan handia egin du. Adibidez, ez duelako utzi Euskal Unibertsitate potente bat eratzen, ez da inoiz 5 500 urtetan aukerari benetan euskal inteligentzia bat garatzeko eta jende modu sakon eta identifikiko batez historia aztertu eta sakontzeko gure historiaren jabe izateko. Bueno, beste gai baduk jogatzeko <gülüyor> luze jogatzeko. Ba, egi gausaskoi izan dituzu baina adibidez unibertsitatearena. Unibertsitateara saioak eta <coughs> badira autore batzu, adibidez Azurmendi baino hietan esan du, Nafarroaren momentu hortan, adibidez, konkistaren garaian eta da E, berbizkunde bat eta Europan gertatzen ari zena oso interesante izan zitekeena kulturalki hain eta universitate bat bidareatzeko, Nafarroaren erresumaren barruan, hain konkistak besteak beste gauza dena errotikan moztu zuen. Errotikan. Bueno, eta honean gento zela e, beste detalletxo bat, momentu hartan. Aire, beste gauza da e, ba, Navarista eta Eskubitarra den Delburgok adibidez esaten du, azkeneko liburu bat publikatu du eta hor, ba, e, Bai, beste Euskaldunok ere ez duzu haztu behar, eh, pixka kritikabezela botzen dute, hau da, arabar Gipuzko, gipuzkoak bereziki eta bizkaitar batzuk ere, Nafarroako gerran gaztelarekin alde Nafarroen kontraburrukatu zenutela. Ta, eh, ta, eh. Bueno, eh, hori neurri batean e, pixka bat ulertzeko, e, ulertu inberda erdiaroko, orduan jauntxoen eta noblezian, eta egia da neurri batean, ba, gipuzkoako, Arabako noblezia bat, gazteluen eta jauntxo batzuk eta bak, eta gaztelarekin koneksio bat zutela, eta gaztelarekin momentu horietan eta, e, bai, eta hori sartzen da dibidez, Ba, Loiolako ignazioaren, e, eh? ignazioaren kasua. Loiolako ignazioaren kasua ba, jauntxo familia lojolatarrena, eta, bar, eta eh? ba, sartzen da hor gulertzen da, adibidez, ba, Iruñan bera ba, zauritua izan zela, eta gero ba, Parisea jontzen, konbertsio prozeso bat izan zun, eta gero sortu du, eh? ba, elizakin gabiltza, beste ba, kapitulo luze bat, Jesuiten eh? sortzaileak izan ziren. Eta gauza zer da, eta Xavier Nafargarekin. beraz Azpilikueta Tarrarekin, Tasbilgutan historia da oso oso importantea, ze Xabiegen osada kainxuzen Nafar, eh, militarrak ziren, beraz Nafarroako eh, defendatzaileak izan ziren, eta bere osaba bat, eh, ba, bukaera arte defendatzailea eta ba, eh. Orduan Nafarren soberaniatas soberania, soberania militagaratasera itze egiten denean Hor, e, importante da. Xavier, eo, jesuita bihurtua, bere osabageta, familia, nazpilikoetatarrak eta, familian, eta, eta beraz, momentu hartako e, ba, sana dut, persona, ohorezko personak ziren, nafarroako resumen, instituzioaren barruan. Ta gauza oidenak e, berreskuratu egin behar dira. Ta Xavier bera, Xavier, er, gero jesuita, e, jesuiten kompainia sortzen tutean e, Parisen eta rendabizi, Ignacio, lojolako Ignacio egin, ez ziren adizkideak izan. Gero Loiolako lo, lo, lo, lo naziok eta ba, Nola Paiteko, ba, pixka bat amistadea zuten, eta erligioaren izenean ez politikaren izenean erligioaren izenean ba, perspektiba universal baten alde lana egiteko izan zen bueno, Beste historia bada Baina Sabierrek estu parte hartuko kastelaren alde Oso kuriosua da Oriente aldera egin gozuen bere misilua eta ez Amerikara Zergatik Ba segurena Ba, sartua zeukalako, konkistaren, eh? eta nola peiteko ez dut esango erra, eh? ez dut esango gorrotua kastilako, baino ez onartua bintzat konkista hori segurunago Xavier Nafarrak, beraz, Jesuita horrek eta seurena etzula inoiz onartu izan Nafarroaren konkista. Habe, eh? bai. ba, importantea da e, esatea ere. Bai. Autodeterminazio eskubidean zentratuz, en... Autodeterminazio eskubidea herriei aitortzen zaile, baina Bain, engertatzen dena, madrildik ere herri garela ere eukatzen azide da. Besteago beste Mariano Rassoi dientzu merion behin, Euskal Herria entelekia bat zela. Entelekia bat zela. Bai. Bueno, entelekiaren, eta <laughs> bizitzen da potentzia eta aktuaren artea. Hau da, pensatzen dena eta egiztatzearen arteko dagoen eh, konzeptu bat da. Horto da, eh, eh, gaizkire biltzen esaten den, entelekia gauza ez deusa bezala eta tabarretan. Benetan, ondo aplikatuta entelekiare, buelta emandoz, diezaiok egu, eh, rasoi jaunaren argumentua, ez baka, berak esandako dako, expresioa beraretikan, baina, bueno, miordekan aparte, importantea dena da, errealitate, eh, errealitate historikoa, antropologikoa, eta da, euskal herria, da, eh baski kontrei eh bask edo basken land eh, edo le pei bask munduan gaur non, onartua dagola linguistikoki incluso genetikoki ere eh, baldin baduzue agazaren lekuaren eh, piskal, komentatzen gezuena evidentziak karar, direla ez. evidentziak eh, direla hau eh, zientzia mailan ez faktore ideologikoak eh esan, agazaren hori e, bueno, beste kapitulu bat luze hitz egiteko baita sabinoaranaren kasuan agaz ba izan du di dia askotan ezta Ba, naz, Nazionalismo nazismuaren... diskriminatzaile bezala da. Evidentzia bezala ba. Da. Ba, bueno, ja, euskera beraretikan hasita faktore linguistiko aldetikan, ezta, nazioaren eh, gauzarik izan dut, errealitaterik importanteena da gaur badakigu, eta edozein estatuaren oinarian, edozein nazionalismoaren ingunuan, naziona, nazioaren faktorea importanteena ba, gabe hizkuntza da, ezta. Eta hortikan eh, bat izan da, eh, aspekto bat eta beti estaduek bilatu dutena desegitea, erri bat desegiteko, da ez izatea, bai ba, badu du, aibatu du dena, ezta, ikai ez, Ik, no? ez unibertsitateare ikizatea eta ba hori konturatzen zareten bezala, bazkeneko peratzeko perratzeko, eh, berri bat da unibertsitateeuskalegian, eh, aguandikan infieri dago na, egiten dago na eta aguandikan kostako da bak, karrera guztiak eta bak eta. horrekin ja, bueno, batean gaunik uste dut dinamika interesante dago la unibertsitateean baitan eta hori ere soberania, irakaskuntzaren soberania izatea bidean doana, infieri Dagona, ba, hini guztat, e, konturatzen galila denak, ze, ze, ze garantzia duer. Nogar unibertsiadean, ba, hiru lau hizkuntzak, ba, landu behar dira ez da. Ez gaude beste hizkuntzaren kontra. Ondo da, gaztelera, frantsesa, baina, bueno, ba, engauza e, tekniko-zientifikoentzako, ba, inglesa da ez da munduan gehiena dutzen. Ni, ni hortan e, irakaskuntza mailean eta alde izango nintzateke, ba, liseo bat edo beste, liseo bat edo beste, haber, eundikan, Eh, bat edo beste, ba, txinerazko espezializazioa eh, jendea txineraz, eta baitare arabeaz eta jartzeko. Hala, irakaskuntzako eh, politika zientifiko batean eta bar, eta ez bakarik egin inglesa, bale, inglesa osongi dago eta eh, lingua da gaur munduan. Eta baino, bueno, eh, iruitzen zait, ba, adibidez, ba, txinerak aur, eh, zentro espezializatu bat, edo fakultadean eta txinerako eta arabierako eh, estudio ezberdinak eta ba, jende kualifikatua edukitzeko ba, politikoentzako eta ba, eta jende prestatua ba egokia eta hori ere erabaki soberano bat da, ez da erabaki bat da. Gauza horienak detaletxoak dira, baina dena kontatzen dute. Bueno, eta ez diate pizkat eskapatu eginak galderatikan, gald baina bueno, baino helduko diogu berez, bai. Hola, bueno, si. ongi. E, alitxo bat egingo dugu. Hendika musika pizka bat, ezta? Bai, bueno, ba, aipatu nahi nun, nik baita ere, horain, e, Nafarraaren bostuen konkista bete diela, ez, eta e, Euskal Herriko punktalde guztiak, ba, elkartu diela, bueno, punktalde desiente, elkartu diela, nabarralderen laguntzarekin, eta atera dutela disko bat, e, Nafarra, mila bostuen da mabi, eta bimila da mabi izena duena. Eta bueno, ba, oain deskansoan entzungo txugu irukanta, eta berre zer hitzen dizuten. ata <laughs> egun honberri zeren zuleok eh eguradiko 12ak gutxi direngoetan oi hartzun kimatzen saioan gaude xabier galardirekin autodeterminazio eskubidari buruz hizketan ah bueno nazio bat honerakondea bere kartaren 55. artikuluan definitu zuen herrien eskubidea estatu independenteetaratzuko edo bere buruari bestelako eraketa politikoa emateko ondutik beraz nazionalteko zuzen bidaren funtsezko oinarritza dago onartuta alare horren aplikazioa herri koloniz kolonizatu eta ara mugatu nahi izan da. Nazioarteko legeak autodeterminazioa printzipia onartzen badu ere ez du zehazten zein gizataldede nazio bat, edo zein gizataldede buru lortzeko eskubida duten. E, Autodeterminazio eskubidanera abera soltu irain matestatu independente berri Lituania, Estonia, Letonia, Ukrania, Eslovenia, Kroazia eta bat. Xavier, zuk zer eritzuzu sujetu tasunari buruz? Ba, sujetotasuna, ba, maia individualean, eh, bakoitza, maila personalean, ba, giza eskubiden sujetua gugaren hau da, e, giza eskubiden, giza eskubiden ba, deklarazio universalaren eta individua edo persona da, gizan, ba, analogia hori bera ibilita, erriak eta nazioak dira. E, Nazio harteko zuzenbidearen sujetuak. Eta hori da giltza, giltza oso importantea, estaduek eta era interesantuan aztutzen dutena. Eta, errekonozitzen ez denean, onartu nahi ez denean, egi naturalak, gure kasuan bezala, Euskal Herri bere osotasunean, Hau da, esaten dugun bezala, ba, lingüistikoki, eh, antropologikoki, filologikoki eta bar, denakon onartzen dute Euskal Herri bat badaola munduan. Ba, hori, begiristako da. Baina, zer falta da, politikoki anxuxen. Bueno, ba, justu, politikoki, hori da, gatazka politikoaren funtsa, ba, politikoki rekonozimendua. Eta horretarako juridikoki zein da, ba, instrumento, nazioarteko instrumento, argi eta garbi idatzilikandago. Mila bederatzilo nirurogeita pakto Zibilak. Bi dokumento oso importanteak, E, Estadu guztiak momentu hartan, onun zeuden Estadu guztian, tartean, Frantziak eta Espainiak, ba, sinatua, firmatua. Ba, hori da, datori, oinagizkoa da, esan nahi dut, e, nazio batzuk eta rekonozitzen balde zeren talendabiziko artikuluak esaten du. E, Edo zein errik, ba, ba, libre izan nahi duenak, beraz, bere buruz eta erabaki nahi duenak, libre izan nahi duenak, eskubidea osoa izan behar du, ez bakarrikan izan behar du, behar du, eh? Ba, olaxe, lehendabiziko artikuluak esaten da. Eh, frantsesez testualki, ba, idatzia da. Eh, "Tout eh, peuple a droit à eh, disposer de soi eh, Beraz, bere gain, eh, norbera, herri bakoitza norbera izateko eskubidea dauka. Bego, claro, hori teoria mailan eh, gertatzen da. No, hori da justu na, eh, estaduek eta blokeatzen dutena, bai? Eta, berak firmatua dute. Beraz, violentzia oinagizkoa juridikoa, armak baino le nagostekan eta bar eta edo armekin batera, eh, frankismoaren ondoren eta Euskal Euskalegiarekiko segitzen dena lendabiziko violentzia instituzionala da xujeto bezala, erri bezela ez onartzea. Hori da violentziaren oinargia. hori oso jende gutxiak esaten du. hori da violentziaren oinargia. Hori da iskutatzen dena ere erri bati Ez bazaio berak nahi duen bezalako, eh, instrumentuak eta ematen, universitadeak, eh, politika autonomikoa, eh, ekonomiaren eh, zera, ba, gauza guztietan, guzti guztietan, oida, soberaniak suposatzen duena, hori onartzen ez denean, erri hori bere osotasunean, Euskal Herria, hau da, Komunitate Nafarroari, Komunitate Euskadikoari eta Iparraldeko Departamenduari, biolentzia egiten zaio, hori izan behar da. Biolentziaren oinagia hor dago, instituzionalki. Zer hain txuxen, estaduak ez dute betetzen, betak bete beharko lutekena. Hau da, herri batek eskatzen baldin badu eta, eh? eta, hori da, horretarako, dugu, datozen urtetan eta e, zuzenbidei internazionaletik eta batalla inportantenetakoa, hori da, esanak, gatazka inportantena eta bar, eta hortikan e, joango da horretarako sujeto bat behar da benetan ba dispoziziorekin eta ben alderdi politikoak eta linea hortan gure kasuan gertatzen dena ba aipagaldean ondo dakigun bezala ba kulturaren eragina eh importantea da eta hemen ere ba espaniolismoaren ba, indarra ere ba indartsua da dakigun bezala eta dakigun faktore historiko besteak beste emigrazio importantearengatik 19 garren mendean eta 160ko hamarkadan frankismo garaian 160ko da Ba, Garegan gure inguruan ditugu egi. hartu irun, hartu hernani, hartu horere eta bera, hai, dena bizi izan dugu guk, horere e? bizi izan dugu. Te? Amala eta egin eta berauneko, kaputxinuetako ba, kostuzio herraldoia horiek, eh? dena ikusi dugu. Joamari erikoienek adibidez, altzan egin zutenagatik, berak esaten du hemen, violentzia onarrizko bat egin zutenagatik, e? etxe egin zei izan zela, etxe erraldoiak eta bera, altza, egi txikia izan ikan, eh? Ba, momento batean eta, ba, eta ba, bueno, herri ba, erraldoi bat bihurtu zela, ez da, bat. Hor, agian, garrantzitsua ez angoleitzak elengo hitz egiten genduenean, zenion, kanpotik datorren jendeak, bai, Espainiatik, leku, dis, en desbreinatik, beraien identidadeari, uko egin gabe, oda, beraiek bere burua espainol edukita uh -huh. jarraituz, gure herriari duen maila rekonozutzea izango lintzakela garantzuzkoa, ez da? Bueno, iru-lau maila daude bat ideologikoa, lan ideologikoa inberga, beraz eh, kontrakorriente gabiltza, ze mas media guztiak, eh, ba, azkeneko egitamagurtetan berein eskuetan dute igratiak besteak beste, telebistak eta ze informazioak egiten duten, eta ba, e, Espainiaren alde egiten duten bezala, Iparaldean, Frantziaren alde egiten den bezala. Irak askuntza, hiden, hiden eh? Eta minio, gero bertako jendiare bai, eta engatazkak ere hori ba, faktore zatitzaile bat e, izan da. Ba, egia da horrein buelta urte asko beharko dira. Tato importante bada emigrazioa bukatua daude, ba, emigrazioa kanpotikan ez da espezifikoki e, espainola eta bar. Eta. Hor e, dudarik gabe lankulturala eta interkulturala egin beharko da, eta ba, inorrez gau de, e, esan egin, espanyolen, espanyolen, espanyolen, bertako jendearen kontra. Gurt nahi duguna da, gu errespetatu izan gaitetzen eta uz gaitzaten, Erabakitzen, ezta? Gure erabakiak hartzen hori da. Lala, sobenariaren burruka eta ezkerra bertzalean historiaren burruka importante bat hortikan joan da, eta hortikan joango da, datotzen urteetan ere, bai, estrategikoki, Europan kokatzea, estatu indeben bezala, bai. Horre. Bai, eta konkreto nik uste dut horretan, a tensioa askotan eta bili izan dugean, nik uste dut, hor, e, e, bihotz, zan alde batetik, a ber, espainola beraiek ere, behin e txiki bat egin behar dute gu onartzeko. A ber hori gizalegia da. Beste eremu batean bizi dira, esanait dit etorritako e, ba aurreko belaun aldien semealabak eta. Bueno, hori prozesu historikoak dira era bat edo bestea, esanait ut emengo ezkontza ezberdinekin, emengo kultura zenbat eta e, ba irakaskuntza bera dagartu ta bar, Hori bere bidea egiten joango da. A nik e, nire ustez, e, ta, dimensio politikoan eta egokia ikusiko nuke bakoitzak bere erriko Eh, izatea ez dezala galdu. Hau da, integratu hemen, Euskal, bezala, Euskaldun bezala, baino bakoitza den tokikoa, Estremadurakoa baldimada, Gaztelakoa ez dakite zein errikoa baldimada, Aragoikoa baldimada, Galiegoak pila bat daude baita ere gureak. Bakoitzak bere erroak ere mantenditzala, bere identitatea. Hau da, Europako identitatea edo identitate kosmopolita, universal bat, bale? alde bat edekan, Bestaldetik, ba, guk nahi duguna, gure normala den bezala, gure nortasuna, euskal nortasuna eta bar, euskal nortasun, erekia mundura, eta aldi berean ba franzes eta espainol sentitzen diena, bakoitza den, bere aitxona monek eta diren lekukuak ere, beren erroak e, mantenditzatela, Bai? Beraz, dinamika interesante horretan, denantzako aberasgarria, nik uste dut hori izango litzatikena, eleganteena. Bai. Egokiena, praktikoena, denantzako interkulturalismoa, kosmopolitismoa respetatu, baino batez ere gurea lantzea, hemen, bai, hori da. Bere erroi, uko gureak gabe, gurea kaitortzea, Hori da, hori bai? da, Eta hor, Euskal Unok edo egun, oztopo nabariena, Espainiar estatuko legeria da, ezta? Hori da, orida, bai. Eta, Espainiar... Mm. Estatuaren demokraziaren egoera, azteko botere banaketa ez dela ematen hori, nabaria da. Eta konstituzioaren zortzigarren artikuloa ere, nabar mendu beharko genuke, ez da. Bertan dio, ejertzituak, Espainiako defentsaren garantea izateaz gain, Espainiar, Espainiaren batasunaren garantia ere badela. Hori da. E, punto hori, ezkerabertxaletikana adibidez askotan, eh? salatu izan da eta... Eh, Espaniaren konstituzioan punto antidemokratikoa baldin bada in eta, ba 8. puntu hori da, beraz armadari, indargari eta erreferentzia egitean. Ze azken finean hemen violentzia historikoa erroak luzea badi ditu, ez bakarrikan Nafarroako konkista, baino hori ere bai 500 urtetakoa Euskal eh, Nafarroa eta nolapaiteko leno izan dugun bezala, Euskal Herriko eta Nafarroako berbizkundea renasimendu bat eta moztu hegalak moztu zizkiona. Eta estatus, eh, ba Estadu bat izateko Europan zehar Orduan jadanik bazena Baina, bueno, transformazio posiblea berbizkunde horrekin eta Hori bat, Bigarrena Gaur bertan ere etorkizunean Adibidez, majoriaz eh, gehiengoz eta Hortaragoaz, hemen bertan Autodeterminazionalde eta soberaniaren alde Erri eh, soberano bat Europan rekonozitua Onartu izateko, bien Huan lana asko egin, behar, egin beharko da eh, Baina, hortikan, digusten Borondate politikoak eta hor daudelat Ez da, haztu behar, julen, hikesan duken bezala, armada, ejerzitoa hor da gola, ez da. Ordan, demokrazia tutelatu, tutelatu bat bezala. da gola. Baina, hortan eh, ere esan behar da, hori ere, hau da, estatu eh, mailan ere, estatu espainiolaren mailan hori eh, transformazio batean dago, hau da, dinamika batean dago, zega, espainiako soberania bera ere, leno esan dugun bezala, Estados Unidoseko ejerzituaren eta otaren baitaren barruan sartzen bai da. Hori punto importantea da. Eta segertatzen da ejerzituekin. Ba, Egerzituek, europari begira eta ari dira, pixka bat, beste soberania militarra ere, europari dagokiona eta otanen barruan kokatzen bereziki txinari bura, buruz eta barretan beraz, berre strukturatzen. Behaz, soberania bera europear soberaniara doaz. Bai. Hori or, e, dinamikan dago unian, ezin dain ingarbi esan eta europatikan dudari gabez luteke gaur hartuko, ba, golpe militar bat adibidez, ba, Euskal Herriaren demokratikoki aukeratuko bagenu Eh, hor dago Euskal Herria egiten ai dena postua, ezker abertzaleak eta ni gustei eta berak ere egin duen apostua garbi luzarorako ba hor eh, Beraz, demokrazia bide politikoetatikan eta bageta eta kontrasanak sortzea hain xuzen ze gaurko unean, xa, maioria batek eta erabakiko balu, ba, soberania eta zea, ba, erremedi, beste erremedi horik litzateke izako Europatikantara lekonozitzea hori, eh? Hoi da bidea. gertatzen dena da azkeneko saiakeretan sonatuena adibidez ibarretxeplana izan daiteke, hor, Espainiako legeriak irabateko estezkoa bantzioan, ez da? Bai, e, baina hori bera da, azken e, nolapait, majoria batek eta bar, eta hori pnv egin zuen bere bidetik bai, ondo artikulatua, Euskal Herria kontuan hartuz, eta bar, baina, bueno, ondo aztertu behar da dokumentu hori, eta gero, et, ba, momentua ere, Ba bueno, personalki Pneuber enbidez eta bak eta beste alderdi jakin eta berezki ezker gabertzalearekin, ipagaldeko indagararekin kontatu gabe. A horren artikulazioa benetan demokratikoa izan beharko du, bai? ba, denekin itze ginez eta bak eta eta horregatikan ba, hm, mm, oso oso personalizatua, oso individualizatua, aberatsa izan ikan eta esperientzia interesantzia izan ikan, ba ibargetzek eta bak ikusi ba, genuen, ba ze zuen be besterik gabe. Sari dut gehiago Guk, gure baitane, konfiantza izan behar dugu erri bezala e, gure nortasunean eta gure komunitate izatean, erri izatean eta, bar, eta beraz alderdi di guztien gure artean ados jartzean. Hemen alderdi di jartzen denean ados eta majoria bat behintzat, majoria indartxu bat eta garbi izatea frente egiteko bi estadue. Eta hori iritzeko da. Ez dakit manesegoien esaten zuen bezala 2.000 augeian izango den, 2.000... Baina, bueno, urrengo belaunaldian bintzateta hori, nigar bi daukat e, gaztedi berri potentea. Homba, egia da pixka bat individualizatuagoa eta duela hogeita margurte baino hor e, badago. Baina hini guzti berreskuratu daitekela, potenzialtasun e, guztia gaztediak duena, bera zuek, eta etorkizuneko jendeak eta barretak, hor, esan nahi Alde barean, persona erekiak izatea mundua, bidaiatzen duena, Europan munduan ibiltzen e, e, dakiguna, eta bestaldetikan, ba, gure erriaren e, nortasunatea identidadea defendituko duena. Hori, soberarien aldeko apostua, nik uste gut, olatu erraldoi bat bihurtuko dela. Ni konfiantza e, haundia daukat horrengan e, bai. Segurunako. Epe lagur erazte, estatu propio ikusten duzu, fakti? Bueno, e, e, posibilitatea ezberdinak daude. Adibidez, e, bat da oso realista, Dagoen instituzionalismo aldeatikan ikusita. Begira, Europa bere definizioa, autodefinizioa Europarena, ja e, bigarren gerra mundialetikan eta horren aldera joan zen, eh, zen komunitate politikoa, Europako komunitate politikoa. Konzeptu hori komunitatearena, estatua bere, beraiek ere, ebitatu egiten dute. Baina hemen, adibidez, transizioan frankismotikan orrea, ba bueno, jarri diote, eh? ba, guzatitzeko, bai, onde, baina bueno, horreire, jakin beharri gu buelta amaten. Hau da, Nafarroko komunitate forala, eta Euskadiko komunitatea. Besteak beste, Euskadiren konzeptua diluitzeko, desegiteko. Ze, sabinazinismoaren eta PNV-ren konzeptua, Euskadi estatu konzeptua zen. hori Espainiak lortu du, ba, eh, desegitea, sanei dut, azken final, hiru probintzietara bakarra. Horregatik, orain, gehingoak eta planteatzen duguna Euskal Herri, bezala Euskal berosotasunean hori bai da gure herriaren izena, eta gure nazioaren izena. Gero, estadu izena zen izan daiteke? Ba, Euskal Herriko komunitatea, Euskal Herriko Estaduea izan daiteke. Bea, horretara nora iritsi, bat bide bat, nahiko logikoa, iparaldean, departamendua eta rekonozitua izango denean, ba, iparaldeko komunitatearekin batean, Nafarroko komunitatea, Europako komunitatean, gure komunitatea, gure estatu komunitarioa, bai? ba, hori, ba, bide nahiko logikoa, juridiko aldetikan ere. Ba, Horrekonozitzen da alde batetik Nafarroaren historia osoa, juridikoa, aktualizatu egiten da, eh, eguneratu. Eta hori posible da, beraz, e, independenziarako prozesoa nahiko e, bide posible real bat ikusten da, geho, konfederazioa, beste, paktismo forma izan daiteke, estaduarekin, baitare, erdi independentzia prozeso luzera eta, bueno, formak ez berdinak izan daitezke. ere eh. gehiengoak kudeatzeko garaian eta, Nafarroaren egoaldea oso espainola dela, sin rostro está. Orduan, adibidez, izan daiteke pausoka emango den institucionalizazio bat. Duda dudarik gabe, hori e, esan dukena e, egik galanta da, eh? Ba, Herribera guztia, bueno, orain batzuk eta euskaldun dut dira, ta berni herri, herrialditatea 1000 urteko historia eta batzu ere esaten dute, ba, Herrioxaren mugan eta gaztelera ere nukleo, sortzailea eta apiskator, rioxa e, e, izan zela. Beraz, bueno, hori, dato hori hor dago, Baino hori bigarren mailako e, kuestio da. Habe, esan, importantea izanik eta bar, eta azken filian, Nafarroaren gorputza eta bar, eta beste guztiak egiten duelako, eta horiek ere Eta guk ere, zan nahi dut, ez gaude horren kontra eta bertako e, aspektu ohiturak e, bertako ba, bueno, gaztelera bera ere eta mantentza ino, ez dago horren kontra. Men, bestea da, asuntua indartu behar dena Euskeraren onarpena eta re, rebindikazioa eta garreta. Eta gero hor, ba, gauzak nola lan zendiren, ba, orain, mm, segun eta gauzak nola egiten diren, a ber, e, sorpresa haundiak e, arditzak egu, zan nahi dut, nik uste dut, herriberako jendea, e, bueno, ba, onartezak edat, de hecho, jende asko daia denik, onartzen duten euskaltasuna, eta etan, eh, Nafarroaren, azken finean Nafarroaren iparaldeko eta bihotzaren nortasuna lingua nabarrorun delako. Hoi, badakite bere, bere ailek ere. Eh? Ikastuaren mugimendua ere gero eta garrantzizkoa da. Garrantzizkoa bertan, eta beraz, prozesu horiek dinamikoan, historian, eta belaunaldi batean bitan izugarizko aldaketak eh, jasandezakete, noski. Sobi, ba, honen beste, gaurko Gai nagusio ni amaiera mango diogu Ezkerrik asko xabior gaurkoan gurekin izan denagatik Ba, ezagatik eh. Eta H-en bat egingo dugu eta ondoren asierretegirekin Umore zaioa! Egon ere tere hori hartzun ki matzen zaioko entzuleok En bigarren antal honetan gurekin Alkoholikos anon, anonimozeko kide bat etorez Egunon Egonon, John Carla Egonon Medina de urgui satisfazion Poder estalarakioi kon vosotros Zer modu zoporrak? Oso honki, e, elefante hartan ibili naiz Eta baskope... <gül> Por, Por favor, no hagamos dialogu. Euskara zitzegin marutzen bera. Ba, bai, balka bera eskatu nahi dut Euskar gizarte gari. Elefanteak mozgartuak altu den edo hori hartzekin bakarrik arte Eg, egiten duzu. Egi eh? da... Eiga... Egi da esan elefanteak zegoen atuan zuen. Da, kira, makara, Eze, ah, la que ma gara isa kono verdi guzki ko pazugartsen itueranik. Ni ez hizen altzar ohi hartzuren. Ba bai. Eskutami sonois lauz o de naiko ore taras Juan Carlos. Juan Carlos de Barca diozu. Bai, a ba, hori bai, Laroa izena zuen etxi e, e, duzenean pena handia hartu nuen. ososka oso diur... lirainak egoten zirenan. Ion, mesedez, Gaurkoan autodeterminazio eskubiari buruz zitza egin dugu zer deritzuaosozuk. Euskalunok merezian dugu independente izatea?. E... Ba, nire patotik e, ez da problematik ez? Zuen eragera izaten usten balidazua? E, Gok republika bat nahi dugu. E, bueno, hori zuen problema. Kontsioqupea nebiliatzen da duz bat epelotan? Eee... Ba, eee... Eee... Ikus... Partido bat ikusten... E, izan nintzen, bai. Suangi. Eta... Zemoz, nire zikaziozu euskera hain Bueno, nire zura da inaki eta berak asko ez daki, baina bere haitag, balaki eta, bueno, ba, bera dekin argotan hitz egin dut. Osongi, ezkerrik asko, jonkarla gaurko angurekin iztateagatik, eta berriz arte. Ezkerrik asko eta gora euskadi. <laughs> gora, gora. <laughs> Bueno, eskarrik asko entzuleo, gaurkoan gure ar arretarekin jarretxagatikan datorren larun batean ere zuekin izango gara honen beste ez, eskarrik asko eta ongi izan. aio! Badakita asko ere nuke lagu Ne hori ezagertu E nel cuore ha odorare minsua ed uchi corre ha Ma da vez abbandona We will bring the woosh one shape From a party in our room And there will be no mess Everything will be made And yet there will be Gure leku hartu, duen andre Gurekin behar ditu, bairatu berea. Amaitsunaren dago, ez daizke hobea. Ama utatu duten, aurroa gabea. Manshaleri jasnans, naigabe tu ha. Zeradova la kutz, beti Bere semea gabez abandonatua Norbarka bezake gure bekatua <SILENCIO> Balitaik esemeok noiz baitoroitzea Hamazukanik izan dugula sortzea Du haure bilaturik zure he horztea Ja behar dugu gasti gutorpea. Y lo que un tan nois weit nor weit va la villa zurei saitearen erre du deia darbi villa emenda amaba bere hau regilao Mais galerías nas, naiga ve tuha Sterado ala cruz, beti cos mundua Vere semé ala vez, abandona tuha non barca desaje, urega tuha Mais Era dolora kurz per ti cosmundo ha Mereseme non barca de sapere credetta